jag har alltså inte nördat Olof palmer som var Sveriges statsminister Jag hade inget som jag för sakna att göra Nu ska vi ut på rövars trådiga, vi ska ut och röva Hejsan lyssnare och välkomna till en avsnitt av Palmemordspodden En podcast om palmemordet jag heter Johannes Finlagsson, som vanligt. Ni får gärna följa mig på Twitter, som vanligt, att youhabbed. Ni kan säkert hitta mig där, lista ut stavningen på det och följa mig om ni vill. Idag sitter jag här med ingen mindre än Jenny Weber, Tjena! Hej, hej! Välkommen till Malmö, eller vad kul att du är i Malmö i alla fall. Tack så mycket. Hur länge har du varit här? Jag har varit här sedan i förrgår, ja. har varit här, och ni med hela familjen. I en stor, lång kombi. Hur många är ni? Vi är fyra när alla är på plats. Jag har ju en dotter på halvtid. Mm. Annars är vi tre. Så att, mm, det är, Men det gick bra. Jag missade tyvärr att du dubbade på, på besök. Ja. Och ja. inte bara du. Nej, min dotter som är sex år, hon dubbade igår också. Hon hade en rutin om en revisor, hon kände. Oj! Som har suttit häktad nu i 19 dagar. Shit, politiskt eh, värst material. Ja, han har inte betalat skatt. Så de har fryst alla hans konton, Okej. Okay. <laughs> Var har hon fått detta ifrån? Eh, hon har en far. <clears throat> en far som har levt ett vilt och busigt liv, okay. kan man säga. Fast det har hon inte förstått än. Okay. Så att det är jättesynd om hans revisor, tycker hon. <laughs> att hon har suttit inlåst i 19 veckor nu. Ja, det är ju klart. Med frysta tillgångar då. Mm. Det är väldigt viktigt det där för henne att man betalar skatt nämligen. Nu då, sen hon har fått veta att man blir häktad om man inte betalar skatt Oj. Så nu frågar hon alla, hon bryr sig om hur mycket skatt vi har betalat denna månad Det var ju omtänksamt ja. Hon som sexåring verkar kunna mer om skattesystemet än vad jag kan Ja det vet hon. Hon, ja, hon frågar mig nu. Hon vet att det är lön den 25 varje månad. Så att när jag fick lön nu då för några dagar sedan så frågar hon mig hur mycket jag hade betalat i skatt denna månad. Men hon har en förhoppning nu att vi ska lösa det här modet idag. Ja. Väldigt stor. Så hon frågar om, om jag får pengarna idag. För hon vet att det är ett man får. Att, att det finns belöning om precis. man läser. Ja det är inte jag som betalar ut dem. Så vi får hoppas att ja. vem det nu är som håller detta och lyssnar på detta och mm. sen gör en bedömning. Ja. För, för din dotters skull. Kommer hon att använda pengarna? till? Vad var det hon sa? Hon skulle köpa godis och Monster High-dockor. Monster High? Mm. Okej. Okay. Det är sådana här, våra klassiska filmmonster, deras barn är det. Ja, som går i high school. Så sådana ska hon köpa. Okay. Cool. Mm. Vi ska gå igenom lite formalia innan vi kommer in på det här att eventuellt lösa pannemordet. Ja. Så att folk eh, lär känna dig. Mm. Då börjar vi med namn. Jag har många namn. Eh, officiellt heter jag Jenny Linda Marianne Viberg Prutskova. Prutskova. Mm. Få vokaler i det namnet. Få vokaler. Eh, väldigt jugoslaviskt. Eh, det är mitt namn som gift. Men jag är inte gift längre. Jag är skild. Mm. <laughs> Men det kostar nämligen 1800 spänn om jag ska byta tillbaka. Aha. Och det går inte jag med på. Nej, Eller då är det, det bara jag... sluta det. Ja, det, och det gör jag ju då. Så att Jenny Wiberg är, brukar jag ju säga att jag heter. Okej. Okay. Har du några kända alias? Ja, det sista så har det blivit att jag kallas för Sepo. Det är ju passande i den här podden. Varför kallas du för Säpo? För att jag, enligt min terapeut, så lider jag av ett... Nu ska vi höra... Ett... Ett yttre överskott av nyfikenhet och snokeri. <skratt> okay. Så där därav säkert. Det är inte hon som har gett mig smittnamnet dock. Nej. Det är ju nära och kära. Men hur yttrar det sig? Det kan väl yttra sig att min sambo till exempel som är skådig skulle åka till Uppsala på en audition. Mm. Och så kom han hem och så låg hans lilla briefcase uppen i hallen. Och så såg jag att han hade köpt en sån här stor påse med extra med. Mm. Så Och då blir det ju direkt att, sa. började han ha så bra andedräkt i Uppsala? Mm, misstänks Sådant. Mm. Någon annan gång var han också iväg, det var han här i Malmö faktiskt. Då gick jag in och kollade på alla sådana här trådlösa nätverk man har i huset. Mm. Och så var det en tjej som hette Pamela Och då, då blir man ju rädd Ja, Pamela så. låter ju oroväckande så. Ja, väldigt oroväckande Har du kollat upp? Hur... Eh, ja, det, jag kollade faktiskt upp henne eh, Och sen hittade jag en hårtuss I duschen där i den här lägenheten Han borde som var ljus, ljusa hår Och jag har inte ljus, hår, inte han heller okay. Och då kan man ju ställa lite frågor så. Hade han någon förklaring till det? Eh, jag frågade så här: Hade hon städat bra hon som bodde här innan Ja, det var jättestädat och fint, sa han då. då tänkte jag att då måste ju året ha kommit hit efter hon hade städat. Och hur förklarar du det? Mm. Från en mm. Pamela, mm. förmodligen. Så det är ganska säkra spår jag hittar. Ja, men då känns det ju... Nu har ju bara din version. Mm. Men det känns lite befogat då. Ja. Fack men jag. säpo, helt enkelt. Mm. Sen har jag ju gillar ju sådana här spionartiklar. Spyshop.se Sånt, sånt vill man köpa. Vad är det? Alltså, Men Jag vågar aldrig köpa det för jag är rädd att det ska bli så här upplåst. Att det kanske blir att jag är en spion. Du vill inte åka dit för Nej. spioneri? Nej. Det är vist ändå rätt kul om man skulle bli åka dit för ett brott i spionage. Ja. En rätt häftig brottsdoleserie. Ja, verkligen. Ingen så skäms och sådär, Skulle Nej. jag? Säga. Nej, det gör man nog inte. Det är lite häftigt. Oh. Född. Född 1982 i På Östra sjukhuset i Göteborg. Mm. Sen åkte vi hem till, till Bergsjön. Och där bodde jag och verkade. Och du är fortfarande bofast i Göteborg? Ja, nära Liseberg. Så att jag, jag har väl avancerat lite från förorten till centrum kan man säga. Jag kan Göteborg dåligt men Bergsjön känner jag mest till från, från Nationalteatern-låt. eller vad trodde du skulle säga, Leila Kay eller något sånt? Aha, hon är och, därifrån. Ja, det visste jag inte. Jag har köpt en dansmus en gång av hennes bror. Oj, häftigt. Mm. Kunde den uh, breaka? Nej, jag tror hon var nog borta sedan länge. Så att uh, han sprang runt. Om man hade fått så här musbebisar så sprang han runt där på gårdarna i Bergsjön och sålde jättemånga mus mm. för fem kronor styck. Så då köpte jag en kompis, Maja. Då köpte vi en sån där mus och så visste vi inte vad vi skulle ha den sen. Hade ni delat vårnor? Ja, fast den bodde hemma hos Maja. Okej. Okay. hon var asyr. Så att hennes... jag, jag minns att vi gömde den under hennes säng i en låda och så samlade vi burkar och sånt där för att ha råd med kattmat gav vi den faktiskt. Mm. Och spån. Och sen så glömde vi av att den var där så en dag när Majas mamma städade så, så hittade hon den på rygg med benen upp i luften likställd. Just. Sen fick vi inte leka med Nej, Vad hette Det är Morris tror jag den hette. Morris. Ja. Ja. Vad är din eh, sysselsättning? Just nu just nu är jag statligt anställd. Jobbar inom kriminalvården. Ja. På, alltså på häkte eller? På en anstalt okay. jobbar jag. Så att det, ja, och det här är väl min bisyssla. Bisysslan är väl att jag bloggar lite och kör lite stand-up och skriver lite krönikor. Och, och hoppas, på, hoppas på att få göra någon slags revival. Galenskaparna. Mm. Hasse och Tage. Okay. Jag vill föra tillbaks det. Men jobbar du själv med det eller är du i olika gäng som skulle kunna bli galenskaparna i framtiden? Ja men, men de här gängen omformas ju hela tiden, det blir såhär, nu var vi ett bra gäng och sen så är det någon annan man vill ha in där och så har man såna himla ambitioner och så har man möten ibland och ibland har hyr man konferensrum och sånt. Men det händer ju aldrig något, Nej. man har ju jättemycket idéer. Ja. men ditt, ditt jobb inom kriminalvården där, det, det får du säkert inte berätta men har du haft några kändisar som, jag får kanske inte nämna namn mm. men... Nej, jag är ganska ny inom kriminalvården så att, uh, det har vi väl inte, uh, tror jag inte. Det beror väl på hur integrerad man är i det livet sådär. Ja, det skulle det varit kriminell så skulle det säkert varit jättemånga kändisar okay. för dig. Ja, men känns det som det är många sådana här uh, yrkeskriminella eller är det liksom folk som har uh, flippat ut? och? Uh... Mm. Nej, det är nog båda och, tror jag. Ja. Jag är som sagt inte sådär jätte insatt Ännu Nej. Men det, det är verkligen eh, Jag har ju förstått att vem som helst Kan hamna i fängelse mm. Verkligen När vi ändå är inne på det så kommer vi till nästa fråga Har du något kriminellt förflutet? Mm. Ja Det är klart att jag det har ju alla Jag har ju mobbat folk Det är ju olagligt Är det det? Ja hade... Det beror på hur man mobbar dem ja, Jag har mobbat ganska illa Aha. Måste jag erkänna jag har ju mobbat mina syskon och jag har jobbat, eller jobbat, jag har mobbat klasskamrater jag har mobbat lärare. Mm. Ganska mycket så. Jag börjar rosta tidigt. Det har alltid varit så här. Det har inte varit. Och det är verbal mobbning. Ja, ball. det har varit fysisk mobbing också måste okay. jag säga. Fast första, första grejen jag gjorde som jag nog kan tänka mig, det var på dagis när jag var fyra kanske. Mm. Så hade vi en fröken som hette Helen som hade såna här så hon hade hon alltid skjorta. och tyckte hon var så jobbig att hon skulle så spela gitarr. Hon hade en här klämma på gitarren. Jag mm. fattade aldrig vad det var och jag stödde mig jättemycket på den här klämman. Så en gång när vi skulle ha samling så satte jag ett häftstift sånt där platt mm. på stolen. Hon, Aha, så så en riktig old school grej Sätta häftstift på stolen. Tror du det man bara gjorde på 50-talet i gamla ja, pilserna? Nej det gjorde jag. och jag är så förvånad över att jag kom undan. För jag Hon hade verkligen ingen aning om att det var jag och jag gjorde ganska mycket sånt på dagis. Ja. Men vad gav det för effekt? Hon satte sig och fick jättebra Ja, jätteont. Fick jätteont, ja. ja. Men, men hon trodde ju att det var den av ett misstag. Ja. Så. så det var, och det var heller inga kompisar som skrattade. Det var inte det jag var ute efter. Nej. Att någon skulle tycka att det var kul. Jag, jag gillade inte henne bara. Du ville bara skada? Ja. ja. Så, så var det. Men jag tror inte en fyraåring skulle bli dömd. Även om de var kommit på det? Nej, men man var ändå rädd för det här med barnhem när man var liten. Jaha. Eller jag var det. Att man skulle bli satt på barnhem. Om du levde för mycket gäror Ja, liksom. precis. Axt. så här, Rasmus på Luffen hade ju det inte så trevligt. Aha. På sitt barnhem. Nej. Så det aktade man ju så ändå för. Jag aktade mig för ganska många grejer. Det var, jag kommer ihåg när Lasermannen var, var aktiv också. Han, jag hade ju riktiga strategier för att jag skulle komma undan honom. Mm. Så, för jag jag var, ju, jag var ju, inte utlänning själv. Fast det, var, det var min högsta önskan att vara utlänning när man är uppvuxen i förorten. Så vill man, vill man också vara det. De andra har roligare bakgrunder. Ja, men sådär. Det, det är mer familj. så familj. Och om man inte var utlänning i bergsjön där jag växte upp, så var man, då, var man ganska, då var man en mes. Man kom inte så långt i hierarkin om man var svensk. Men det känns ju väldigt, om man får säga det, umässig. Eller var det liksom mm. för att du kompenserade? Och du ville bli ja. tuffare liksom? Ja, så var det nog Men det här med lasermannen det var roligt för att jag gick hem från en kompis som var utlänning och då tänkte jag att du har den ändå motiv att knäppa mig så att då var det en lång backe upp hem och då gick jag så här hastigt med huvudet från höger till vänster så att han inte skulle kunna sitta in, in den här lilla pricken på mig. Så det var hårt i Bärsjön. Och eh, du tänkte inte så mycket på geografin, Nej. att han inte höll, höll till just där? Liksom. Nej, det, det räcker med mig oftast att det ju, han finns ju, då, mm. det, det spelar ingen roll. Han kan ju faktiskt sätta sig på tåget ja. och åka ner till Bergsjön. Det kan han ju. Men det är bara bra också, att hålla sig undan från förföljare. Och... Ja, det, det började tidigt. Du borde kanske kunna börja jobba inom Säpo. Ja, jag har tänkt det på riktigt faktiskt. Ja. Jag nämnde det för, för en kollega som har jobbat inom eh, militärpolis och sådär. Ja. Eh, han har lärt mig massa bra förhörsteknik och så. Att det räcker med att vända på tidsaxeln när man förhör någon. Jag hörde att de först får bättre kronologiskt och sen ja, så får de bättre det ja Ja, de får berätta det baklänges från början. Ah, okay. För att när någon bestämmer sig för att ljuga så bestämmer de från början till slut. Ah, ah. Och ber man dem då vända direkt så blir det kaos, som man säger. Ja, ah, fan vad smart. Mm. Det är skit på. Fast det var det att jag är så dålig på att vända på saker. Så jag skulle aldrig kunna hålla ett förhör baklänges ändå. <laughs> du skulle bli förvirrad ja. av att du hålls baklänges? Ja. Okej. Okay. Du får träna upp det? Ja. Men jag vet inte om man kan söka tjänster som säker på egentligen. Utan det är väl att... Att de får söka upp dig efter att du, de kan mm. lyssna på det avsnittet. Ja, att men det du har är lite talanger, den röven man har. Det, så är det ju i humor också. Jag, jag har ju nog aldrig ringt och bokat in ett gig. Det är väl därför jag bara har kört tio gig sedan fem år tillbaka kanske. Mm. Jag har lite hybris. Du väntar på ja. att, att någon ska signa dig och ja, ge dig de stora... Eller ganska mycket så måste jag ju känna. Jag har svårt för att be om någonting. Och även använda mig av kontakter, det är inget jag... Men du är väldigt rolig så folk borde ju boka dig Ja det borde ni faktiskt Om det finns folk som lyssnar på denna podden Så kan ni boka mig kriba. Boka Jenny Griba Den är rolig. Um, Men kriminellt förflutet i övrigt är Det är inget i äldre ålder som du vill uh... Nej det får väl min exman stå för kanske Är okay. medbrottsling. då Det beror ju på Medbrottslig är väl bara om du har hjälp till liksom, Har man hjälp till om man har blundat för sanningen? Det är nog en definitionsfråga. Han, vi behöver inte gå in för mycket på honom, men var han yrkeskriminell så att Nej, inte när jag var gift med honom var han inte det. Det kan han ha varit innan, kanske. Men det var ingen fara att vara gift med honom, i alla fall. Det var ingen som var efter oss. Nej, men jag har väl... Jag har lämnat över någon paket. Jag kanske har kanske varit kurir någon gång utan att vet om det. Fast inte av droger. Det kan ha varit guld eller något sånt Okej okay. Mer han, han handlade med lite fuffens Ja det kanske har varit Playstation eller något sånt Men det är förhoppningsvis preskriberat Det borde Ja det är väl sex år sedan Jag vet inte var gränsen går för mm. Playstation handel Olagar, Playstation handel um, Skulle du kalla dig själv en ensam Eller en del av en konspiration En ensam galning, utan tvekan ja, Du har ju bilda grupper som du sa ja. Galenskaparna och så vidare Ja, och så går det aldrig vägen. Nej. För att jag, tyck, jag tycker ganska många gånger att de är dumma i huvudet och inte förstår mig. Sen, jag, jag går faktiskt åt i terapi för att jag, jag är helt säker på att jag är en ensam galning. Mm -hmm. ja, ja. Att du är rädd att du ska börja i, ja. göra konstiga saker. Ja, jättemycket konstiga saker. Men är det här kontrollbehovet som du har gett på det är liksom en del av det ensamma galning grejer. Ja, det, det är det ju. Ja, jag har ganska mycket tvångstankar har jag. Och så blir det lite så här, när man jobbar inom kriminalvården också. Man tycker att nej, men det här är ju reko-människor. Mm. Precis som jag. Och, och så blir det så här, men de gjorde det. Då kan jag, kan jag göra det då. Okej. Okay. Och sen så är jag ganska kreativ också. Så att ibland så kan jag inte stoppa mig själv. när Jag jag tänker att jag skulle kunna mörda någon på ett bättre sätt än vad någon annan har gjort. Okej. Okay. Så har, har du planlagt sådana saker? Ja, det jag också så börjar ganska tidigt. Jag kommer ihåg när jag åkte på Långer när vi bilade när jag var liten och satt jag alltid ute och tittade. Och tänkte, om jag hade dödat någon så skulle jag gömt honom där. Ja, så om, om det hittas lik där ute så är du den första man ska prata med. Ja, Ja, men då eh, går vi vidare till väsentligheterna ja. i, detta, i detta avsnitt. Och det gör jag genom att ställa frågan: Jenny Weber. Alias Säpo, var befann du dig natten mellan den sista februari och den första mars 1986? Då låg jag nog och sov eh, ihop med min lillebror kanske. Mm. Vi var alltid tätt omslingrade. Men han var nog bara ett halvår då. Eh, så att jag hade ingen aning om, om det här. Jag hade nog ingen aning om en Palme var heller, konstigt nog. Ja, fast du var ju väldigt liten. Ja, fyra. Men det tycker jag att jag borde ha haft koll på. Men mina, jag har kommit från en politiskt engagerad familj. Nej. Så det kan nog vara därför. Allt handlade liksom om blodpudding ja. här hos oss. Men har du några minnen av Palme som barnen då? Alltså inte, inte av Palme då men han levde utan sen efter? Ja, det har jag väl. Jag minns, jag minns en kväll, det måste ha pratats vi hade köpt en ny soffa vet du, en sån här beige velorsoffa som var jättemjuk och skön att sitta i mm. det, det måste ha varit något sånt där att de har kommit med att nu har vi en ny lösning här, nyheterna sådär, kanske mm. jag var sex eller sju att, det, det är första gången jag vet att jag har hört fall med i alla fall, när det har funnits nya misstänkta och du kopplade till att du satt i här nya velorsoffor ja <laughs> ja, det gör Men sen vet jag också att jag tänkte sådär. Jag, jag lyssnade på en tidigare podd med Martin Sonneby. Att jag, jag visste att jag inte var skyldig att jag hade ett bra Alibi, som han sa. Mm. Det kände jag igen. Att det, det kunde inte vara jag. För, att... för du var ju i Bajko. Ja, och jag var för liten. Ja, det också. För, för att få tag på ett vapen. Ja, Okej. Okay. Um, och så, och den, den tanken minns jag att jag hade också då. Um, uh, han tänkte på det, men det är lite. Så här, att det skapar ju en rädsla bland barn. Sådana här mm. stora händelser liksom. Eh, lite paranoia. Som ju, det var, det var mycket... Jag kommer ihåg när jag var riktigt liten så var det ju fortfarande lite så här. Kalla kriget det var inte så, så jävla igång. Men det var ändå lite så här. Man tänkte, snart kommer en atombomb här. Ja, det, det fanns det, ändå det... Så här lite skyddsrum och såna här saker. Ja, det var väldigt svart eller vitt. Ja. För, för det hade jag också med krig just att... Mm. Jag, jag hade en teori att om det är någon som kommer att ta mig nu, för jag visste att krig handlar om att man har olika åsikter om någonting. Mm. Då säger jag bara, jag, jag brukade tänka att om Jovas vittnen tar mig, om <laughs> det blir krig, då säger jag bara att jag är Jovas vittne så låter de mig leva. Det är smart. Bara direkt bli, bara direkt byta. Liksom, ja, konvertera sidan. med en gång. Ja. Bara. Det är smart. Ja. Utan så den är frågan om, om det hade hjälpt, liksom om ryssarna hade kommit. Och du inte kunna riska. Ja, vad säger man då? Ja, det är det. Du hade börjat lära dig liksom olika fraser. så. Ja. Jag är med er. Ja, men det är ju så. Det tänker man aldrig på när man är liten. Utan det är bara svart och vitt. Jag ja. säger bara det och så, så tänker man inte mer. <laughs> men det är lite tråkigt tycker jag. att man, Jag skulle faktiskt vilja vara lite större när det här med Palme hände. Mm. Så här, man missar det med en snudd. Liksom. Ja, precis. Jag, själv, liksom, jag är ett år äldre än idag typ. Mm. Det bara fanns med lite i periferin Och sen börjar man liksom Få lite koll på det när det var tv3-dokumentärer mm. Och, och striptease Och sånt där om Palme Men det hade ju varit lite intressant Att vara liksom jag kan vara tio år äldre när, mm. när allt hände Så man hade haft mer koll ja. För det är så många små grejer som det verkar som det, Man bara upptäcker att Det finns här konstiga spår Som man aldrig hört talas om Ja, hade man varit lite mer vaken så hade man ju kanske till och med löst mordet Ja. Så känns det ju. Om Jenny Säp och Viberg hade varit on the case. Ja. Ja, det är synd. Att jag är inte helt är övertygad inte om för... det än idag, att mm. jag hade löst det. Ja, jag är nästan helt övertygad om att jag skulle kunna lösa det idag också. Mm. Om du bara fick resurser. Ja. Tid. Men ja, man kan ju faktiskt få lite sådana resurser, tycker jag, som Ebbe Karlsson fick ju det. Ja, han fick en jävla massa. Mig. Men, Men sen dog han i AIDS. Han dog i AIDS. Det var ju positivt och negativt i hans Han fick ja, resurser. Varför att, fick han det? Varför han fick han AIDS? Varför, ja. Jag tror han själv sa i någon intervju att det var för, för att han levde ett syndigt liv. Oj! Jag om jag glömde sätta min mobil på ljudlöst Så det blev lite spontant. Oj, är är spontant. iPhone 3, -a. gott folk. Ja, ah, iPhone 3GS om jag får be. Eller men iPhone 3GS modernt. Jag har inget Essence på min. Nej, ju fler bokstäver desto bättre mm -hmm. Men vad är din syn på Palma idag? Liksom? Om... Jag är ju inte riktigt, jag är inte så mycket sosse Det oh, ja. måste jag erkänna. Jag är väl ganska mycket höger och konservativ och allt vad det nu är. Mm. Så jag tycker väl det är ganska mycket som är Palmes fel. Nej, eller inte Palmes fel, men det blev så här... Palme gjorde rätt då, men sen alla de här som försökt fortsätta leva i Palmeandan när det inte funkar just nu i tiden, så... Finns det så många sådana? Ja, det... Jag tycker det känns som att det har gått rätt långt från Palmes... Det, liksom. det ja, mycket... ja, jag tycker i alla fall att man kan inte referera till, till honom längre, för det är en helt annan tid nu. Okay. Så att Palme var nog rätt då, säkert. Jag är ju jätteglad för alla finnar och, finnar och jugoslaver som kom till Bergsjön. <laughs> <laughs> Annars hade jag varken haft en far eller några killar när jag växte upp. <laughs> Men, men jag har ju forskat lite nu på Palmo så han verkar vara en väldigt, en väldigt intressant människa dock. Ja. Karaktäristisk och allt det här. Han, han är ju med väldigt mycket. Ja. Alltså han verkar ju konstant jobba med saker och ha olika saker för sig. Ja och så... Just det här med hans bakgrund, att han var ju inte jättevänster när han växte upp och sådär. Det var ju ganska fina förhållanden. Ja. Så det delar jag när man tvärvämde sådär. Precis man blir som jag nöj... sa, att man kommenterar. Ja. Man blir klassförälder. Ja. ja. Det... Eller gör klassresor om man vill ha ett mindre laddat ord. För och sen, sen har jag alltid undrat över varför han hade en sån stor näsa. Allt. Och vad har det kommit fram till? Nej men det blir så här var han ljud eller? Det, detta känns ju som eh, teorier på eh, vissa suspekta sajter på nätet. Att man fokuserar på den ja, saken. ja Jag har aldrig läst någon sån teori. Det är faktiskt bara min första, min första tanke. Sen så är det nog inte så mycket mer substans i den. Eh, ja, men den han såg så osvensk ut. Ja, han har väl eh, baltiska rötter. Ja. Men eh, karikatyrerna och nidbilderna av honom är ju väldigt lika antisemitiska nidbilder. Ja. Så de liksom drar på de här dragen liksom. Gärna sätta ett horn på honom, äh, tänker med. och sen undrar jag också mycket över Palmers hår. Och det, vad hade han i håret? Den här luggen som alltid... Jag undrar om han fixar den på morgonen. Okay. Eller så här, jag undrar om hela dilemmat kring hela hans hår. Vad hade han nått i håret? Och vad var det? Och Vad gillar han inte när håret åkte fram så här? Några slingor så, eller... gillar han? Ja. Om det var meningen. Så att jag har undrat mest över, över hans utseende och sådär. Okay. så där. Äh, Okej. Har du sett Palme dokumentären? Ja, det, har jag det är vet. det tydligaste utsändemässiga där är ju att när han, gör, när han fixar sina tänder. Ja, just, gör en sanering ja. av hans garnituret eh... där. Ja. ja. Ja, men det det jag, det ställer jag mig bakom. Mm. E, ja Du föredrar Inland. en bra tandrad? Ja, jättemycket. mycket. Mm. Fast den är väldigt osvensk. det är ju mer regel än undantag i staterna att fixa tandradan, ja. vet jag. Men Sverige har väl rent generellt i världen ganska bra tandstatus för att folk får tandställning när de är barn? Så ja. Men, jo men jag såg den dokumentären och innan jag såg dokumentären måste jag säga att jag var jätte så där jag är höger och han var vänster och jag inte honom. Men jag, mm. jag måste säga att jag drog som med och kände att jag ändå gillade honom. Så du, om du varit med på den tiden så hade du, du inte rösta på honom? Eller? Det hade jag nog gjort, ja. Okej. Okay. Det tror jag att jag har gjort. Ja. Du går på personer mer än ja. politik? Ja, ju mer karaktär desto bättre. Det är lite trist i svensk politik idag. Ja, helst då om man är höger och Reinfeldt är väl inte jättekaraktär. Nej, han är ett blankt papper som man ja. själv får fylla i. Nu, Carl Bildt var inte så rolig när han var statsminister, men nu är han ju rolig. Han är en tydlig karaktär. Ja, så, så nu tycker jag att han kan byta igen. <laughs> ja. Jag vet var vad Reinfeldt ska göra som utrikesministern. Han kommer bli rolig då också. Ja. Jag tvivlar starkt på det. Ja, det gör jag med. Ja. Eh, om vi ska gå in på veckans spår. Mm. Så är det ju inte ett, ett stort spår. Inget som vad jag vet ens tagits upp i utredningen. Nej. Om inte du tipsat dem om det. Nej. Det du detta är inte. ett spår du själv... Eh... Jag jobbar på det fortfarande. Ja. Jag, tänkte, jag såg att man kan vara privatspanare. Ja. Kan jag man... visste inte att man fick vara det i Sverige. Så att nu... Det får man väl vara, men det anses väl inte... Det är väl inte det mest högstatusjobbet, om, om någon kallas privatspanare. Nej, men det är det som är så bra för att det inte är något högstatus jobb alls. Och då blir det så jävla stort när man lyckas. Eh, det kan jag nog hålla med Men... Eh... Det är inte ett jobb på det sättet det är ju nog svårt mm. att äh, få en lön. Hur så. får man kan ju få sån här vad heter det? sponsorer då. Ja. Ja. Börjar berätta. Kan sponsra mig. Oj, vilka? Smitten Wesson. Ja, ah, ah, okay. Ja. För att de vill De borde ju sponsra. Ja. Du har ju nämnt dem två gånger här i podden. Oj, får man det. Det får ja, du det får säkert. Du, de kommer skicka hem grejer till dig nu. Ja, om glömde. de är duktiga och eh, lyssnar. Jag, jag glömde, eller jag visste, jag blev såhär rädd när jag gör radiogrejer för att det är så här, så Ja just det, där det. Man måste man ju säga... Men det här är ju privat kan man ja. säga. Om du nämner spyshop.se i en radiogrej så måste du också nämna andra spionförsäljare ja, ja. affärer ja, det väl något här finns? Nej, jag hade väl sagt jaktiga eller något då. Okej, okay. du har bättre att kolla jag. Ja. Men spåret som du tänkte ta upp eh, som du själv har föreslog för eh, rätt många månader sedan ja. när du anmälde intresse. Och så har jag inte kommit så långt efter det för det finns ju inte så mycket det på. Det finns inte så mycket över på på. Men spåret är då alltså Palmes ex. Mm. Palmes ex-fru. Det är lite äckligt att han har ex tycker jag. Du tycker det? Ja, håll dig till Lisbeth. Han har legat med andra. Han har låg med varandra. hennes. För det var ju politiskt äktenskap det här. Ja, det var ett skenäktenskap då som han eh, ingick med Jelena Rennerova. Ja. Eh, 1949 mm. gifte de sig. Och vad jag läst så ska det ju vara ett rent skenäktenskap och ett, eh, inget eh, kärleksliv mellan dem. Men det känns som att han bara försöker komma undan med det för han ville få Lisbet att känna att hon var den enda. Så hade jag sagt det, i alla fall. Att det var ett skenäktenskap? Då. Ja, så kan det ju vara. Eh, enligt de själva, eller enligt eh, gällena och den här familjen så är ju den här familjen eh, för hon har blivit kvar i Sverige. Ja. Och bildat familj, ny familj så Och, ja. och eh, familjen Palme är väldigt goda vänner. Oj. Att de är liksom det är deras bästa vänner, familjen Palme. Mm. Så att det verkar ju bra eh, Det var en bra mycket relation. och jag visste. Ja, jag, eh, det stod, jag läste det i Henrik Bergens bok ja. om Palme. Just det, det finns ju böcker också. Ja, de är svårare att söka i än äh, en internet. Mm. Men känns ofta lite trovärdig. Ja, det gör det ju. Jo, men gällorna då. Men jag tänkte, jag lyssnade lite på Leif Gevi som säger att det alltid statistiskt sett är någon i en närhet. Ja. då börjar man rota i relationer. Ja, just det. Så det var ju det jag gjorde. Och så Wikipedia, ja. Och där står det ju rött på vitt, kan man säga. Gällernas ja. namn står i rött På den här Wikipedia-sidan Vilket ja. betyder att det inte finns någon information om henne Och då blir man ju misstänksam Då går på genen igång liksom. Ja, det kan jag säga Och, och då blir jag så här lite arg att Varför finns det inget om henne Det är lite det... konstigt också för att Hennes dotter som också heter Gällerna eh, ja. Och hennes senare man efter Olof Palme, de har egna Wikipedia-sidor ja. Och då tycker jag hon också kan vara värd. Ja men det är hon men det är någon som har röjt spåren ja. De vill hålla henne utanför detta <laughs> Det är jag helt säker på Men om vi går tillbaka Bara för att klara De som inte känner till det här Var alltså en Hon var från Tjeckoslovakien mm. det kommunistiskt Land mm. Och Behövde fly därifrån Eller kände att hon mm. ville fly därifrån och hade träffat Olof Palme via något sammanhang, och sen så helt enkelt, så hörde hon med Olof Palme om de kunde ingå ett skenäktenskap. Är så att de fick lagligt? komma till Sverige. Det är väl inte lagligt om man berättar att det är ett skenäktenskap, men det är väl lagligt att gifta sig. Mm -hmm. ah, och ja. jag, jag tror inte de kollar. Jag får för mig i USA och sånt där. Ibland så ser man i så att tv serier och filmer att. Att det finns folk som dubbelkollar liksom, så att äktenskapen verkligen är på ja, riktigt. Så att de om de fick gå på sånt, vad heter det? Som Raskens gör med Ida. De går och läser upp kattet och det här. Ja, sånt husförhör. Ja, liksom. ja. ja. Det, det var ingen som gjorde ett sånt. ja Det vet jag inte. Det känns som Sverige var lite slappa med sådana grejer. Jag tror inte... Men i ann... då är det väl bara så här att, att kunna så här ja. vad har din fru för ögonfärg? Sådana saker kanske. Det var på den tiden man inte hade någon stomme på sängen. Man hade bara en madrass på golvet. Det typ. var den tiden? Ja. Mm. Inga ramar och lagar. Nej, det känns lite så. Men, men jag läste också att ja, de gifte sig. Hon, hon kom till Sverige då, eh, senare också. De gifte sig via korrespondens. Mm -hmm. Så de var inte ens på samma plats när de gifte sig. Vad bra att du är så påläst. Här, är, nu, jag, det här är ju jättebra sen när jag ska lösa detta. Ja, jag, så, den korrespondensen vill man ju gärna få ta del av. Det hade man väl att... Jag kan säga att eh, det här som jag är nu och läser upp är typ allt jag har. Det finns väldigt lite om detta på, på internet och även i böckerna så nämns det bara lite snabbt. Ja, så här. därför måste man ut eh, på golvet ja. in real life och leta. Du får göra det. På riktigt så kan man ju inte vara... Det kan inte vara så svårt att ta reda på var hon bor. För följa henne en dag. Nej, jag vet inte om man ska uppmuntra dig att göra detta med tanke på vad din terapeut har sagt. Ja, jag vet inte om jag ska vara lyda terapeuten och så jobbet då kanske också. Det får jag ju nog svarken för. Ja. Kanske. För man får inte ha bisysslor som skadar kriminalvårdens förtroende. Nej, står det i kontakten? Ja. Okej. Så det är helt enkelt, du får inte hålla på med kriminella grejer? Nej. Okej. Det, det, det är aldrig att någon så här... När de får det här kontaktet framför sig Räcker upp handen och säger så här: Det här med att jag inte får ha bisyslor eh, Ingår det att sälja cannabis? Eller, ingen ställer den frågan liksom? Nej fast jag skulle ju Det var många jobba. frågor jag ville ställa Men jag vågar aldrig ställa frågor Nej. Jag är ganska tuff, tuff på internet Men jag vågar aldrig <laughs> fråga något i verkligheten Jag är okay. jätte Jag vågar inte någonting Internet gangster? Ja, ja. så är det jag är fortfarande sån som springer till bussen och låtsas att det inte var bussen jag skulle med och så. Ose. Ja om bussen åker ifrån ja. så bara låtsas det. att ja, ja. Jag bara tog en liten löp till. Klassiken. Okay. Men, men din grund för att, för att, jag vet inte om du tror, om detta är ditt huvudspår, eller om du bara tänker att det bör tas upp. Att de Nej det typ... är nog något få Men nu när du sa det här med att de är bra goda vänner Så ligger ju Lisbeth sig till också Ja hon har klarat jag. sig hittills Ja men det här att hon är, just... att, att hon är inblandad Ja också. hon och gällorna kan ju ha något ihop där Aha det kan vara så Det är ju en bra ja. Äh, Plott Ja, ja. Och, och en sak jag undrat Över det är att Lisbeth Efter bion jättesin på kvällen Ville prompt stanna och titta ett skyltfönster Ville hon? Ja. ja. Hon ville ju liksom slösa tid där. Hon ville ju uppehålla honom. Att han skulle stå just där säkert. Inte ja, säkert skulle jag inte säga. Hon kanske bara ville säga något i skyltfönstret. Men det kan hon gjort innan bion då. När det kanske till och med var öppet. Då kan man gå in. Men då kan man inte ha det tid. Då får man ha tid. Då får man komma i tid. <laughs> det är det I det fallet. Man faktiskt planera. Ja. Men... Ehm, ehm... Din huvudsakliga tes här liksom för att ta upp det här spåret är att hon är rädd på Wikipedia, ja. misstänksamt, mm. och att det brukar vara personer i nära relation som mm. ligger bakom Och att det inte finns någonting på henne. Nej, precis. Det, är, det är jättekonstigt. Ja. Det är... det är första gången jag är med om det, på riktigt. Första gången att du... Att jag inte hittar något på någon. Man Aha. hittar alltid något på någon. Okay. Men man kan ju fylla i på Wikipedia själv nu. Ja, ska du liksom... Släcka det röda. Det. Jag tänker göra det blott. Ja, du kan göra en insats där. Ja. Är du med på Wikipedia? Har du ett konto? Nej, det har jag inte, men man kan ju skriva i då. Kan man det? Ja, jag vet att jag skrev skit om mitt ex en gång. På Wikipedia. Är, han, är han med på Wikipedia? du Flygare. Ja, det är exakt. Ja. Just det. Jag tänkte att vi skulle komma in på dem. Det är lite roligt. Jag vet inte om vi... Ja, men det kan vi ta det nu. Vi har ju några... Eller något berömt ex i alla fall. Vi har nämnt mm. en, din ex-make. Men han finns inte på utgången. Nej, nej han finns bara på flashback. Okay. Sida upp och sida ner. Det är fin han finns där? Mm. Ja. Okej. Okay. Eh, heter han Miro Barishik. Nej, ja. men det var nästan. Ja. Det var nära. <laughs> <laughs> eh, ja. jag, jag känner mig för min egen trygghets skull att jag inte ska gå in närmare på vem det kan vara. Jag, jag har inte riktigt koll på vem det är, men... Eh, man kan köpa skottsäkra västar på tradera nu för tiden. Ja. Tänk på det. Känns bra, vet du? Mm. Ähm, håller du kontakt med honom fortfarande? För ja, vi har ju ett barn ihop. Ja, när jag delar Ja, varannan okay. vecka. Ja. Så att, igår fick jag veta att han har ett jättestort kassaskåp med mycket pengar och många klockor i. Som ja. min dotter. Minst tio klockor. Var ska man ha sina dyra klockor och ja. pengar om man inte ett kassaskåp? Ja. ja. Men, ja, men Tony Flyga också, han ja. finns på Wikipedia. Ja, det gör han. Men jag vet inte om det är för att han missar straffen mot Halmstad vad det, tror jag. Det kan det ha varit. Tony Flyga är inte superkänd för svenska folket. Men något av en kultfigur, i alla fall för MFF-intresserade. Ja. Mm. Och ja, Tony Flyga kom upp då som talang i Malmö FF samtidigt som slatten Mm. Och hans, lite innan slattan. Något innan slattan och hans stora claim to fame är att han ansågs vara en större talang än slattan oh. när de var 18 typ. Mm. Det är hans claim to fame. Det stämmer ja. Men det roliga är ju faktiskt att jag var ju, jag var ju inte ihop med Nu Hör du det nu slattan Jag säger inte att vi var ihop. Jag säger att du bara playa mig. Du, du har med det är så Zatan, skönt inte. att jag får säga det här nu För jag vet att han många gånger undrar Varför jag går runt och säger att jag har varit ihop med honom Men det går jag inte runt och säger uh, här, här men jag träffade slätan På midsommarafton två, År 2000 mm. Då hade jag ingen aning om vem det var Men han har, en, han har det måste jag säga Han har en, en jävla pondus mm. så, rätt Redan på. då? Ja, en ja, jätteaura vill... Och då var han eh, 19 <hålland> Jag blev dörskär av honom när han kom ner gåendes för slenten där på Körnbrons camping. Mm. Och så fick han en väl syn på ett tvåmannatält som jag hade kämpat med hela dagen som vi skulle sova i. Fyra mm. pers. Och det blev man väl lite jättenöjd över. Han sa att jag har kort Finns det inget hotell eller något sunt här? Mm. För det var på den tiden. Det var så, det var, alla hade inte kort på riktigt betalt. Mm. Lite så här. Eller det kanske man hade, men nu är jag efterbliven Men jag hade inget i alla fall. Det var fortfarande cash king. Mm. Men där fick han sova. Men du var, du var där på campingsemester mm. med några kompisar? Nej, vår familj hade en liten, liten skitmöglig husvagn. Men vi hade säsongsplats där, så vi bodde där från maj till september. Okej. Okay. På sommarlovet då. Och på helgerna. Så då, då fick han sova över där. Mm. Varför var, var de på träningsläger eller något? Nej, han, han var kompis med Kenneth Gustafsson, en annan kille som spelar i MFF. Som Just är min min barndomskompis. Aha. Och då frågade Kenneth om han fick ta med sin kompis till kön som han, han ville fira midsommar med oss. Mm. Och det, det var släkt han Så då kom man dit och så blev jag ju jättekär. Och jag blev ju ännu mer kär när alla på campingen visste vem han var. Okej. Okay. För jag visste inte vem han var. Jag hade ingen aning. Nej. Men så gick vi ner till dansbanan på kvällen. Och då sprang ju folk efter och frågade hur jag kände honom. Ja. Så, så då, då tändes ju den största elden. Ja. Jag minns inte, nu, nu skäms jag som mff fan men jag, var det 2000 sa ja. Då spelade de i Superettan. Ja, precis. Just det. Tack var vare ni Just det. Det, det är ju då ditt andra ex mm. Andra klänktes 5. Att mm. han, Tony Flygare fick ta en straff i ett avgörande läge. Eh, eller att han själv Det var, var de ingen, äldre... var, ingen vågade ta den enligt Tony. Ja, ingen i laget av de äldre med erfarna vågade ta straffen. Tony tog den, brände straffen. Malmö FF åkte ut mm. ur all för första gången på mm. evighet. Och Tony och Slatan var ju bästa kompisar. Ja. Vet jag. Men jag tror att han knöt näven i fickan där någonstans ändå, slattan. Slattan och tänkte jag hade satt straff. Ja, och nu är Tony körd. Han är ju rätt körd. Han har ju inte, mm. Hans karriär har inte eh, nått riktigt samma höjder som slattan. Nej, nej, det kan man väl inte påstå. För jag var ju omkring med honom eftersom Slattan dumpade mig då. Just, hur länge var din historia med Zlatan? Ja, och det för... var väl en månad eller något sånt där fram och tillbaka. Ja. För, för jag tog med mig honom hem dagen efter han hade varit på kön där. Mm. Och köpte Dijons enap och fina kycklingfilé. För jag hade ju jätteplan här nu. Att jag ska visa vilken bra fru jag kommer bli. Mm. Så det var ju Dijon för fulla muggar. Och jag lagade kycklingryta medan han låg på sängen i mitt rum nere i källan och väntade. Och det var EM då också. Ja. Så han låg ju och kollade på EM där hela dagen. Mm. Och så åt vi, och sen så somnade vi i min lilla 90-säng nere i källan. Och när jag vaknar så är han borta. <laughs> var det sista gången du sa Nej, det var ju inte det faktiskt. Så någonting måste jag ju ändå ha haft. Ja. När jag vaknade så var han borta och då sprang jag, jag kommer ihåg, det var sån jävla, det var, jag var så blås på konfekten där kände jag. Mm. Och jag kunde inte acceptera sånt. Så att jag sprang upp i vardagsrummet och där låg Kenneth kvar. Mm. Så jag skakade Kenneth och sa, Kenneth för helvete, var är slatan? Var är slatan? Men då hade han tydligen något landslagsläger han skulle passa. Mm. Så, så att, men jag var helt chockad, jag låg i badet och skakade i flera timmar. Mm. sen så kom det ändå ett sms här på natten där han var med ursäkt. Mm. Och så skrev han att jag skulle kolla på min garderobsdörr. Då, då har han öppnat min garderobsdörr och skrivit med en stor spritpenna. Eh, inga kommentarer, men jag kommer aldrig att glömma dig och så sin signaturen där. <skratt> <skratt> har du kvar den här garderobsdörren. Ja, den har jag kvar. Det är lite som, lite så här, som när Björn Borgs garage på säljs på <skratt> Ja. Eller använt som museiförmål. Ja, och så nu, nu är det lite så här, ska jag såga ut just den delen? För det är andra som har skrivit på den då, den mm. efter det då. Jag får ringa antikrundan eller något och fråga. Är den Vad där mer best... om jag sågar ja, ut jag... den? Eller, eller så kanske man sågar ut den och så kommer man dit och sen... Så ah. de, detta hade varit värt 30 000 ah. kronor om det hade haft hela det. Ja. Ah. Ah. Men det, det kommer vara extra mycket värt också när du löst palmemordet. Så ja. då är det var liksom ja. Ja, det liksom slätan. Ja, du här dubbel. Ja, precis. Dubbel. Då är det liksom vår största fotbollsspelare genom timmarna och den som löste vår ja. största träning. Ja, precis. Ja. Men det var en kort fling med slätan. Ja, sen fick jag ju blivit erbjuden hit till Malmö faktiskt av honom. Mm. Så då, då borde han på Hallingsgatan i en liten etta. Så kom jag dit och var så städat och fint. Tyckte jag, då, jag tyckte han var, var duktig att städa men sen någon dag när han var på, på fotbollsträning så kunde jag inte hålla mig så att jag rotade i hans pappersborg. Mm. För där ligger det alltid äh, bra saker om man ska snoka. Så hittade jag en ihopknycklad lapp mm. där det stod Zlatan din jävla jävel. Tror du jag är en, tror du är en jävla horstäderskärlar? Du skulle lägga 200 på bordet men det har du inte gjort. Sanela. Hans stora syster. <laughs> så hon kommer att städa åt honom? Ja, förmodligen har för... han sagt att det ska komma besök så du får städa. Okej. Okay. Sen hade han köpt fruktisschampo och balsam som han hade ställt på badkarskanten. Det var, var fint. fint. Han hade mm. ett ljusgrönt badkar minns jag. Men det var inte för hans egen... Nej, det var för jag syster. skulle det komma. Mm. Det tror jag. Mm. Och, ja, och jag snokade då rätt mycket kan jag säga när han var på träningarna. Och jag tror att han märkte det för han skickade hem mig fyra dagar innan jag skulle hem. Mm. Ja. Och då, då åkte jag hem och så åkte han till sypen och förlova sig med någon tjej där. Okay. Och då skulle jag hämnas och det var då jag blev ihop med Tony Flygare. Mm. För, och tänkte du då att han här är ett större talang, trodde du att Tony Flygare skulle bli stor? Ja, det trodde jag i fyra år mm. som jag var ihop med honom. Men sen så började jag förstå när vi bodde i en ättes så det täljer ju inte hade några pengar. Okay. Och ingen mat. Att det är nog kört. Ja. Men hur det? Jag vet inte, du har berättat någon på stupscener om dina första träffar med Tony, var du väl? Ja, det var under alla års tid. Han hade ganska mycket tjejer bakom min rygg, förstod jag ju då. Och så när jag kom ner till Malmö hit och så varje gång vi skulle till stan och fika eller gå på bio eller vad det nu var så, så var det liksom 20 minuter i bil till stan. Mm. Men han hade sagt till mig att han bodde centralt i Malmö. Mm. Men jag köpte väl det så att vi gjorde detta i alla år. Och sen åkte jag till Lund för inte så många år sedan mm. och körde stand-up första gången och fattade att det är ju i Lund vi har varit i alla år. Så jag har trott att Lund i Malmö... Han, han körde dig alltså till, till Lund. Ja, fan hade du så mycket liggsäger här i Malmö som man eh, inte ville att jag skulle träffa på stan då. Men du märkte inte att ni liksom var ute på en väg utan bebyggelse liksom mellan Malmö och Lund? Eh, jag vet inte. Jag kan inte <laughs> förstå. Vi har missat Lund-skylten. Lund-säger liksom. Nej. Eh, eller så vill jag inte veta. Jag vill inte se. Jag var selektiv. Ja, du var selektiv i ditt eh, övervakande ägel liksom. Ja, precis mm. Så, Men nu vet jag ju var Malmö ligger ja. Och hur det ser ut <laughs> Nu har du fått, fått Gå på kafé Ja, och, fast jag bävar ju lite Inför att jag ska träffa på Zlatan Här nere någon gång okay. jag, jag är lite, Han kommer inte hälsa på mig Jag tror han är rätt sur på mig för att jag, Han gillar inte när man pratar om honom Nej. Så här, Jag har ju liksom sagt att han hade ju en jeans på den tiden vad är Batman jeans. Batman jeans. Ja. Hur, alltså, han hade sår i midjan och så det här Batman-märket. Jag ljuger inte. <laughs> han hade Batman-märket på sina jeans? Ja. När han var 20? Nej, 19 han. Är ja. han hade inte fyllt 19, 19 okay. 18 och ett halvt. Okej. Okay. Uh, och det gillar han nog inte att jag säger. Nej. Men det har du sagt i andra sammanhang också? Ja, och sen hade han också sa en grej till mig en gång att Jenny, du vet du grymt jag kan cykla. Sade han en gång när vi låg på. Och det tar han upp i sin bok hela tiden, om du har läst den. Jag har läst den, men jag minns inte äh, att, att han, han är, är... grym på cykla. Ja att han är det här med cyklar dyker upp hela tiden. Men i boken är det väl främst att han var en grym cykelkjuv. Ja. han framställer ju sig själv som grovt kriminell nästan i boken. Men det... ja, grovt, att han stalcyklar och att han... Uh... Smälde, i kiosken, ja, det det men det mest... också så här, han, han han kände ju så mycket farliga människor och sådär ja, ja. men eh, cyklingen är nu jättestolt över men jag fattar aldrig vad, vad, vad menas med det när man är grym på att cykla är det att man kan liksom stegra eller att man kan sladda eller köra ja. så jag har aldrig fått svar eller på att det. man är bra på att cykla snabbt och svänga och bromsa i ja man cykla jättesnabbt och bromsa det kan vara så göra häftiga märken sladd Ja. Kanske det är man grej på. Ja. Uh, uh, men, men det här att cyklar, nu är, är ju Malmö inte från Lund. För i Lund är det ju inte brått att skälla cyklar. Stort Nej, sätt. jag har hört det. Man uh. tar den man vill ha och så ställer uh. man av den. Hopp uh. on and off. Det är lite så det funkar i Lund. Det uh. är inte, officiellt är det inte så. Men uh, folk som kommer dit som studenter och läser att det är ungefär så det funkar. Ja. Uh. Uh. Det är bra, då vet jag det. Om jag mm. någon gång ska plugga någon gång. Det uh. är ju... Det var roligt, en gång frågade Aron flamme mig så här, du har aldrig läst på högskola va? Sade han till mig en gång. Ja, och vad svarade du? Jag svarade nej och sen gick jag hem och sökte högskolan och började läsa litteraturvetenskap. Ja. Det gjorde jag bara därför. Han, han påverkar dig så mycket? Ja, han, han påverkar alla ju. Man vill ju gärna göra honom till lags. Är det så? Ja. Hur länge läste du litteraturvetenskap? Eh, ett halvår bara, 30 poäng. Lärde du dig något? Jättemycket, ja. faktiskt. Det är det bästa jag har gjort, nästan. Ja. Tänk dig om vi ska återgå till Gällena. Mm. Vad tror du det finns för motivbild för henne då? Ja, det kan ju vara att han träffar Lisbeth. Mm. Men då har hon Fakt väntat rätt länge. Ja, men det är bara för att det ska bli mindre misstänksamt. Ja, det, det, just det, så kan det vara. Eller att hon äh, man... inte... Nu, nu faller det om... om om det stämmer som de säger att de har varit vänner hela tiden. Men annars så skulle det kunna vara att hon inte har träffat Olof sen det tog slut. Ja. Och sen springer på dem två utanför förbi. Att hon skulle ha sjuk... Tror du det är hon som har skjutit? Jag tror inte det, vill jag poängtera. Men ja, att hon hade... Hon hade den pistol på fickan där... Du ja. menar av spontan spontant träffades då? Ja, nu, nu som... känns det ju väldigt osannolikt eftersom inga vittnesuppgifter pekar ut en kvinnlig läkare. Hon, hon, i hon är ju läkare också, mm. inte för att hon går i rock. Så Men det är ju ganska tydliga vittnesuppgifter om att det är en man. Men tänk plötat. om det bara är så att hon har bett handen där Rolf som hon var gift med göra det. Just det, hon gift sig med en Rolf Sätterström. Som var med och att hon, han var aktiv i att förbjuda barnaga. Ja, så det var ju bra. Ja, han och var ögonläkare tror jag. Okej, okay. och så kom fram till att det här barnaga skadar barns syn. Mm. Och så avskaffar det. Wow, han har, har Wikipedia-serien. Ja, han har det, ja. Så det ser. kan ju ha varit att hon har bett honom. Det känns som så här om man tittar på sådana här amerikanska 48 hours mm. och sådana här mordgrejer. Mm. Så är det ofta så här ett, ett ex och det är ofta så här konstiga att de har fått sin nya man eller nya ja. kvinna att, att, att, att utföra modet mot en gammal. Precis. Det kan stämma. Jag vet inte dock hur han ser ut och sådär, men nej, det tycker jag. Om han ser var... misstänksam ut. Ja. Nej. Och sen är han också. Hans andra kling som står på hans Wikipedia sida är att han är morfar, morfar. Till eh... Sara. Sätterström Ja fast det var inte Sätterström utan setterkvist. Setterkist, Sara Setterkist. Som var hot babe i eh, sopor på ja, 93 kronor. Tre kronor, bland annat. Hon, Hon var polisdotter. Är på riktigt eller i serien? I serien var hon polisdotter. Och var liksom, kanske en första, liksom så här, riktigt snygga, unga. Ja, och hon var kyssvänlig. Ja. Eh, och internets tidiga skeden så fanns det eh, topless bild på henne. Oj. Ja. På någonstans. Någon pappersbild. Jag, jag, jag, jag kan ta fram. Hur den gammal har hon då då? Jag hoppas att hon var eh, över 18. Annars så borde det vara olagligt att den här bilden finns på internet. Ja, nej men hon är ju kustbevakare idag. Ja, just det. det, är hon. Och det hon är alltså statligt anställd. Ja, men det är lite roligt med gamla sopakändisar som... Det kommer ju så många på nyttalt och de kan ju inte så alla fortsätta jobba som skådisar. För det finns inte så mycket skådisar. Nej, idag. då ser man... ja, tänker att hon ändå har gått och varit skådis och haft kopplingar till Palme. Mm. Ganska direkt kopplingen då. ja. Palmes skenäktenskapsfrus nya mans barnbarns tidiga äktenskap. Det lät ju krångligt. Men tänk ja. så här Att jag säger så här, Min morfars fru var gift med Palme. Det låter lite närmare. Mm. Men hur skulle du reagera om du sprang på Slatan eh, och Helena? Mitt förnuft. Nu vill jag ju säga att jag hade bara gått förbi. Ja. Men jag vet ju jag funkar så hade jag, jag hade gjort bort mig. På vet vilket jag. sätt? Nej Men jag hade väl ställt, jag hade väl så här roppat med lite så här målbrottsstämma. Rösten hade brustit, så hade jag typ ropat slata och vinkat på något löjligt sätt. Jag hade gjort allt man inte ska göra i alla fall. Mm. Som jag vet att man inte ska göra. Jag har träffat honom efter det mm. i Stockholm någon gång för några år sedan. Och då skulle han bjuda mig på en sån här köttbulletalrik på prinsen för 350 kronor. Skulle jag ta en tandpetare- men jag tog 40 tandpetare- och de, allt blev fel. Liksom. Mm. Så det, det hade... Jag hade gjort det jag inte skulle göra i alla fall. Okay. Men så skulle mm. jag vilja fråga om pengar. Uh, ja Bara så här, hej slappna, kan jag få varit, lite pengar? Ja, det hade varit... Tänk hur enkelt det hade varit för köpa ett hus till mig. Ja, men tänk så många som frågar honom. Tror du det? Alltså, jag tror han försörjer rätt många- här, jag tror fan inte han gör det. Jag kan inte försvära men att han, han har nog rätt många omkring sig som tjänar pengar och som bara får bli bjudna på saker och slatten. Jag, jag tror han är ganska tajt så. Okay. Ganska inte snål, tror jag att han är. Okay. Men jag tror att han håller hårt i plånboken. Jag tror han är han är nog misstänksam mot ja. folk som bara vill ha vill umgås med honom för pengar. För jag vet att Tony fick inte ett jota. Fast de var varit bästa kompisar sedan de var små. Men varför ska han få pengar? Och eller så här. Tony, han, han dök också upp i, det var en artikel i Sydsvenskan för eh, två år sedan kanske Ja, och så var det ju även något reportage där han hade gått upp 70 kilo i vikt och stod på sin gamla gård och berättade att han var bjudbilschaufför. Jaha, okej. Okay. För i den här artikeln i civilsvenskan ska han svara att han, han siktar fortfarande på att komma tillbaka till eliten ja, i fotboll Han behövde bara gå ner 15 kilo och sen skulle ja. han börja träna för fullt typ. Ja men det låter som Tony, han ger aldrig upp Jobbar han hårt för att nå sina mål? Ja han kör ju budbil Det är ett hårt jobb <laughs> Men nu är det nog för sent tror jag Ja det, kan, ja, det är få som eh... Slår igenom efter 33 års åldern Ja det är nog det det är nog en ganska sällsynt karriärsbana att vara, vara het som fan när man är 18. Tappa det totalt, spela lite division 4 och sen komma tillbaka till toppfotbollen. Det, det har varit ett, unikt. Det är dokumentär på det. Ja. Om någon har följt Tony under alla år så bara hoppas de på det slutet så ja. att de kan sälja in filmen. Ja, vad skulle det bästa slutet vara, undrar man ju, för Tony? Att han sätter en straff i ett avgörande läge. Eller, blivit... eller att han kommer tillbaka är på toppnivå. Spelar liksom eh, I någon storklubb Men att det går dåligt för den storklubben den säsongen Han får chansen i typ sista omgången Att sätta en straff Missar den igen, gör om samma grej Ja eller att han blir tränare Och bänkar slattan. Det också. Det hade varit det han ville mest tror. Ja, Jag tror det att, ja. Deras vänskap eh, är inte så stark Men det skulle så. passa att hon är jättebra Tänk på att vara tränare och bara få ligga Med massa tjejer hela tiden mm. Och bänka Zlatan det var det bästa slutet, tror jag. Ja. Mm. Låt som något sträva efter. Har mm. något mer att säga om eh, exit? Nej, men de här vittnena också vill jag ta upp. Var de som såg någon springa från platsen. Jag tänker om jag hade varit ett vittne så hade jag ju varit ett sånt bra vittne så att jag hade kommit med avgörande. Uppgifter. Är du säker på att du är ett bra vittne? Eller man kan väl lägga ett ben eller? Det, det är, är lite det jag tycker också. Det är varför... äh, Om de, jag de, de... ser någon springa ja. väldigt målinriktat på gatan så ser man ju till att fälla den personen. Och det är inte av din rättspartos, utan det är din gamla mobbar igen som bara... <laughs> Nej, det är faktiskt så man springer inte på det viset om man inte är skyldig till något. Och Då Nej. måste den personen fälla så får man fråga och så ber jag om ursäkt om det var något annat. Ja. Om den har jättebråttom till sin frys förlossning. Ja, men det har ju ändå goda ursäkter. Ja. Fler fäller den i vardagen. För ja. folk som kryter på ja. gatan. Ja, som i alla fall. Om de, han hade ju säkert inga träningskläder på sig. Nej, menar jag. Avslutningsvis, standardfråga. Om det kommer fram imorgon, vem som mördade Palme. Vad hade du önskat att det var? Ja, så klart att det var att, att min teori stämde. Att det Då får man ju pengar väl. Får man pengar? Ja, just det. Jag vet inte om det anses att du löst mordet. Om du eh, tar upp det i en podd och sen det visar sig stämma. Du får ju gräva fram det. Man måste lösa sådant. det alltså. Ja, men, eh, så ja, drömscenariet är alltså att... Eh, på löpscenen står det Jenny Wiberg löste palmemordet. Ja. Nu är Jenny Wiberg rik. Får du stå? <laughs> Jenny Wiberg har pengar. Nu är Jenny Wiberg rik. Ja. Och så det med palmemordet kan bara vara en sån liten... Det är en liten grej upp i högerhörnet. Ja. Det? Jag kan inte det här med ingress och brödtext. Krisset. Högerkrisset. Det tror jag man kan säga. Ja. För återkopplade till fotboll. Ja. Men då eh, säger jag tack så jättemycket, Jenny Viver. Tack så jättemycket själv. Hej då! Hej, hej!